Sziasztok Audioblog! Éppen úton vagyok és egy nagyon vicces szituációba kerültem, hogy a Zsótival megyek forgatni. Egy ilyen... a hasonló rész, mint ami a Kati Béci Szabó Zsóti edzés volt. Annak idején, de azt a meglátjuk, hogy milyen ki belőle. Na, a tömör lényeg az, hogy el kellett azért jönnöm Szegedbe. Ezt a dalgat már szerveztük egy ideje. Csak hogy a Zsolti ma reggel közölte velem, hogy hát Szegedre kéne jönni, mert hogy ízje, akkor jönnek így össze így a társaság. Kadona Ervin. Igazából ő itt az egyik főszereplő történetben, aki Szerbiából érkezik, és egy ilyen kötös edzéstéma. Na most itt a poén az, hogy én most Szegeden vagyok. úgy, hogy mondom délőttem meg, gyakorlatilag az egész mindent át kellett szervezni. Az edzésem már nem tudom mikor kerüls volt, de azt is szólnom kellett, hogy este lesz a mai meló kilőve. A faszopokat se tudom uh, rendezni a fórumba, mert ugye bár csaló vagyok, de erre majd mindjárt beszélek. És uh, a tömör lényeg az, az, hogy. itt vagyok szegen, és egyszer csak csörök a telefonom, hív, és azt mondja nekem, hogy uh, hát, van egy kis baj, mert hogy nem szegedre kell menni, hanem bajára. Mondom baz meg. És azt mondja, hogy hát de nem baj, mert csak 60 km. Övültem a GPS-be 102 ennyit a mai napról, ez eddig ilyen faszán sikerül. Kettőkor kellett volna kezden az edzést, legalább három órás lesz, és én még 100 kilométer messze vagyok, és egy óra 56 perc van. De ma mindenképpen le fogok menni edzeni, legalábbis ez a terv. A máskére is, hogy csak tízig van nyitva a terem, de majd lesz valami. Persze, én nem tudok meg oját nem volt itt a mennyi alatt. úgyhogy ilyen benzinkutas szendicezés lesz egy vanyonér, ami nagyon fasza. Nagyon jó, tesz egészséges, nöbeléhez izmokat és szálkásít. Na, hogy meséljek egy-két talán érdekes dolgot. Mostanában így az vagy az állatokkal kapcsolatos történeteim vannak. Egyrészt itt vannak a férgek, akik a fórumban, a saját fórumunkban azt állítják, hogy csalhatom a hétvégi versenyen. Amit természetesen nem véletlenül hagyok itt tobzódni, hiszen ezzel elérem azt, hogy beszélnek a versenyről. Aki a tényeket, a szituációt látja, aki engem ismer, az nyilván természetesen nem fogja én, hogy én csaltom a versenyen. Ö, aki pedig nem mer utál, mert amúgy is egy faszapó, és próbál minden jobban belém kötni, meg ügyet keresni, hogy mire veheti a pöcsét, az, az így is úgyis utálnak tök mindanyazokat az embereket, nem akarom meggyőzni, lesz arra, hogy mit gondolnak. Nyilván a számomra a releváns emberek véleménye számít. Ha azt mondom, hogy jó, mert legalább így beszélnek a versenyről, sokkal mint mintha nem beszélne róla senki. Aztán maga az igazság az, az úgy, nyilván úgy is kiderül. Még annak is, aki esetleg nem derítette ki eddig. Na most minden esetre a poén az, hogy, hogy egy-két egy elképesztő ilyen idióta, nem tudom, mit álmodott, vagy mit látott, vagy mit hallott de gyakorlatilag egy olyan szituációba akar engem belekeverni, ahol tulajdonképpen kiderül, hogy semmiféle csalás nincs a versenyen, hiszen egyszerűs új csoportmódosításról van szó, de ők állítólag azt hallották teljesen életszerűen, hogy én azt beszélem, megbeszélem ott a többiekkel a színfalak mögött a folyosón, ahol a versenyzők átcsolognak, hogy hát akkor most csalni fogunk. Ez szerintem kurva reális, meg teljesen életszerű. Ezért kéne elnézni ennek a két tekintés ellen is ráztak egy pszichológushoz vagy elmarvoshoz. Engem természetesen kurvára felháborít, mert számolra az egyik élet cél az, hogy az életemet becsületesen éljem és nekien magam magam kötni soha. Kurvasok pénzt kereshetnék, ha olyan féreg lehetnék, mint aminek a férekszeremberek szaremberek általában legtöbben, akik megbaszták az anyukat a pénzért, meg pitiállett dolgokat csalnak. Én a saját, a saját barátnőmet nem engedem versenyezni, csak azért, mert sajtó vagyunk, és azt mondtam neki, hogy hogy néz neki, hogy a kamerába fölvesznek téged a versenyen, a saját barátnőmet. És ezek után az, hogy engem mindenféle szarjankul, csak hogy beállít csalónak, mert ő kitalálta, meg hallott, meg látott valamit, és össze-vissza hazudozik, elnebeteg dolgokat, azért az egy kicsit nonsensz, De nem tudom ezt a blogot mikor fogom feltenni, de hamarosan kiderülnek ám a dolgok ezt egy így halkan nektek. De egy kicsit vidám a témákra terelve a szó. A tegnapi napom az azért volt érdekes, vagy tegnap előtt történt, ez már nem is tudom, de nem, azt hiszem tegnap előtt igen. Képzeljétek el, hogy este végeztünk az edzéssel, kijöttem a teremből, és ott a terem előtt közvetlenül van egy busz megálló és az utcában pedig van egy ilyen Majdnem a szemben egy útkereszteződés, aztán ott van valami ilyen burkolati jelzés, felfestődés, nem ez a lényeg, hanem az, hogy az út közepén, ahogy konnanodtunk ki, a kocsival, ott ült egy, mondom, mi a fasz, ott ül egy madár. De sötét volt, nem láttam, hogy mi van, aztán gondolkoztam, hogy biztos ez valami, valami csak valami szemét van ott az úton, vagy valami. De úgy láttam egy pillanat, hogy ott ül egy malár. nem tudom, hogy veletek történt-e ilyen dolog. Még nagyon régen a motoros futárkorban, amikor nagyon csóró voltam, de valami kibaszott kegyetlenül csóró, akkor történt velem hogy olyan eset, hogy mentem, és egyszer csak úgy láttam, egy, mintha egy 5000-es lenne a sorogsári úton egy ilyen kis ö, hasadékban, ami ahogy kitörtött az aszfalt a hidegtől és mondom, A, biztos nem, az nem, mondom, A lehet, hogy az, és visszamentem, és képzeljétek el, egy 5000-es volt, ez 1995-ben volt, Ezt 5000 forint, akkor több pénz volt, mint most, de én, mivel marha csóró voltam, mindjárt tartottam egy dőzsülős napot, és mit tudom, egy dupla parizert lektem a zsemlénbe, vagy valami ilyesmi, tehát mindjárt elbasztam egy tekintélyes pár száz forintot kajára, mert akkor az marha jól jött. Mert hasonló sziko volt, ilyen téren, csak annyiba, hogy nem őt találtam, hanem, hanem egy madarat láttam is. És, és másodszor, ha nem tűnt madárnak, de mondom azért forduljunk meg, mintha ha a nem is madarat látott volna. És visszamentünk, és basszus ott egy fácán az út közepén. Oda megyek a fácánhoz, mondom neki, mi van baszki. Csak néz, nem szól semmit, és ülött csönne, Volt egy pár fol így szanaszét, szorva. Hát mondom, ez nagyon parra, ennek a fárcának valami baj van, hogy itt tűn itt az út jelzésen az út közepén, ezért, ezért gondoltam, hogy elütött egy autó vagy valami, megfogtam, alul felemeltem, számítottam rá is, hogy véres leszek, hogy valami, de, de szerencsére a fárcának, hogy nem volt semmi baj és ugye elkezdett mozgulni, hát beparázott azért, hogy most méremelget ez a paraszt az út közepéről, de hát gondolom, nyilván volt egy oka, hogy ő úgy tücsörgött, úgyhogy vagy egy autó elkapta és beszéldült, hogy valami, és akkor utána hogy elkezdett a motorok, mi, aztán elvittem magammal, beültettük a kocsiba, fölmentünk vele a hegyre, és elengedtük, és, és akkor már úgy tudott járni meg minden, úgyhogy, úgyhogy szerencsére a fácámpanra megoldott ennyiből, hogy Gyakorlatilag a fájcánnak úgy különösebb egészségügyi problémája nem lett, úgy látszólag nem tört el semmie. Ja, egyébként azt nem mondtam, hogy hát majdnem elvittük orvoshoz, tehát gondolkoztam, hogy most basszus ilyen izére el kéne menni 24 órás ügyeletre egy pálcánnal. Fálcánnal nem pálcán. Tehát fácánnal lehet, hogy most az egy dolog, hogy hülyének néznek, az nem érdekel, csak idő. De, de végül is egészségesnek tűnt, úgyhogy, úgyhogy nem szarakodtunk vele, mert azért viszont nem akartam végülállni a sort, hogy azt mondják, hogy Na ez egy tök egészséges fácán, te hülye, tíz rogy lesz. Szóval... Hú, traktor kerék, nem a zsóték. Szóval az menjek, hogy a fátán megúszta a történetet, de ezzel az állatoknak még mindig nincs vége, mert tegnap elmentünk kutyát fedeztetni most az van, hogy én nem akarom kutyát teknyészteni, meg a franc se kíváncsi a hogy most itt szülnek a kutyák, és akkor lesz egy csomó kutya, és mit csinálsz vele? Jó, hát én szívesen megtartam meg 64 mobszot, mert az nagyon vicces lehet, mert a kettő is nagyon vicces, 64 az meg gondolom, arányosan ennyivel még viccesebb. Csak hát egyrészt akkor a figyelmet meg kell osztanod 64 mobsz felé, ami annyira nem szerencsés már szerintem. Ez az egyik tényező, a másik meg, hogy azért csak velük őket etetni, meg meg 64 nyi ot sétálni, tehát azért az elég erős probléma. De állítólag sajnos szülni kell a mops mert egészségügyi okok miatt állítólag ez fontos, hogy mindenképpen szüljenek. mikül már mindenféle daganatos megbetegedés lesz, meg minden most. De egyébként elképzelhető, hogy ez valóban igaz, hiszen különböző formális folyamatok végbe mennek a szülés során. Na most ezért elvittük már tavaly, tavaly még idén fedeztetni a bókot, de az nem sikerült. Most tudni kell, hogy egy ilyen fedezés az egy kicsit olyan mint a Forma 1 a a utca. Tehát ezek a kutyák sajnos ilyen túl vannak tenyészve és nem ügyesek. Tehát az tudni, hogy valami ilyen keverék, retek állat le tudna úgy vanra, hogy rögtön terhes lenne és lenne belől mindenféle ilyen hulladék kutya. Jó, persze nem vagyok a keverék kutyák ellen, de, de azért nem vagyok rá kíváncsi, hogy most itt mindenféle alternatív dolgot hozzunk létre. De maguk a mobszok ezt sajnos nem tudják megcsinálni. Egyébként az emberek is, a korcsok könnyebben szaporodnak, azt nem tudom, megfigyelni e Ez sajnos egy, egy tény, valamiért. Na mindegy, szóval nem jött össze a pokkal. Annyiban volt gáz, hogy ő, ő, őt ez nem érdekelt ez az egész. A fiú kutya, a Giorgio az teljesen hülye, tehát az teljesen komos be minden, az mászna rá, mint az állat. Na most az én kutyáim meg ezek jó gyerekek és nem, nem ilyen, ilyen malac, disznó, perverzek és ezért ők leszarják ezt az egészet Póki szerencsétlen csak állt be kellett neki rakni a Cerkát meg minden és így leszart csak ott állt aztán, hogy mi van és igazából már vicces volt mert rá kellett ugrani, mint a Forma 1 box utcában a szerelők a versenyautóra gyorsan szétszedni és nekünk is kellett egy kicsit, szerencsére a kutyapöcsveréses feladatot azt nem én vállaltam mert nem nekem kellett a a cerkát rakosgatni, meg nem is én kaptam telibe a felét a cusznak, úgyhogy ez, ezt így ezúton is Viktor barátomnak gratulálok, remélem hallgatja, és most ez a mostani esetnései így volt, mert most a brekit vittük el pároztatni, ja, de nem mondtam végig, hogy szegény pókkal azért beszédtuk, mert ugyan nem lett terhes, viszont cserébe áll terhes lett, és ez azért kurva nem jó mert ő maga készen áll a terhességre, ugye olyan családi viszonyok között él nálunk, hogy azért hogy mondjam, tehát amikor a kutya szeretetben él, van kaja, nincs hideg, tehát így jó helyen van, akkor, akkor ő azért szívesen szülne, ez benne van, a, benne van az ösztön. És természetesen maga, hogy az aktus megtörtént, elindultak ezek a megfelelő reakciók, annak ellene, hogy ő nem esett errebe. És itt az a kínos, hogy hogy álterhes lett, a Frankon meghízott, be volt lassúva, És amikor közeledett volna a szülés ideópontja, egyre jobban rossz kedve lett. Tehát gyakorlatilag ő várta, hogy valami történik, jönnek a kis mobsok, és tök szomorú lett, már nem akart futkározni, mindig csak ücsörgött. A, a amúgy is egy ilyen elég speciális ülése van, hogy így ül, mint egy zsák, és vállal van, csak egy gyűlt magába, egy leszekedt fejjel, és ott szomorkodott. És így, hát mondom, basszus, ennek mi a fasz baja van? De hát nyilván az volt a baja, hogy nem értek a kismopszok. És ez kurva szar mert az ő hormonális egyensúly felborult abba az irányba, hogy akart. De hát nem volt mit. Elvittük ultrahangozni, és nem volt benne kismopsz egy darab sem. Aztán elvittük még egyszer, és akkor és akkor rájöttünk, hogy ez nem működik. Végülis ez a dolog, ez úgy múlt el, hogy egy valami cseppet kellett megvenni, ami két dologra jó, infartust kapsz, amikor megmondják, a 8000 forint ez a szar, viszont elmúlik cserébe tőle a, az általánosság, és tényleg el is múlt, és most az ótapók jó jókedvű játszik a többi kutyával, rohongál minden, és nincsen semmi baja. Én azt gondolom egyébként, hogy az emberek is ilyen hülyék, hogy a hormonális dolgok elmennek olyan irányban, ezek az enzimetikus folyamatok az agyban is valószínűleg úgy működnek, hogy ez okozza azt, hogy az emberek egyszer ilyen kedve van egyszerűen, és sajnos az embereknek a legtöbb nem elég erős, hogy ezeken a folyamatokon uralkodjon, hogy az éppen meglévő szarkedvén, vagy az éppen meglévő hisztén tudjon uralkodni, és azért kusztustán úgy féreg módon viselkedik. Olyan, mint hogyha egy ilyen ö, szoftverhiba lenne egy csomó embernél, nem tudja az élettörténéseit meg a saját érzelmi hullámzásait kezelni, ezért az érzelmei a racionális gondolkodásban szemben befolyásolják olyan szinten, hogy hülyeséget csinál, és esetleg még nagyobb hülyeséget beszél. Na, visszatérve a mobszokra, mivel a mobszoknak szülni kell, ezért sajnos a breki se tudtuk kihagyni, de a breki annak jelen, hogy két és fél éves, még jobban gyerek szerintem, tehát őt annyira kurván nem érdekli ez, hogy most dugjon meg ilyenek, hogy valami félelmetes. Úgyhogy én úgy gondoltam, hogy Brecky ezt nagyon nagy évbe le fogja szarni ezt az egészet, meg nem fogja hagyni magát, és nagyon nem sokat tévedtem de Itt egy kicsit elkanyarodva a témától, hozzátartozik, hogy el is, is kell vinnünk a kutyát. méghozzá konkrétan sziget -Szent Miklós volt az, ahol a kankutyát kutyát találtuk, és ők azért nem hozták hozzánk, mert a Giorgio egy nagyon nagy mobsz, 14 kilós, de szeret hányni és valószínűleg sokat is tud, és nekik mindig telehánja az autót, azért, hogy inkább kivéljük a dolgot. E végre mi szívességet, mi, mi vittük ki. Na most én, mint azért nem egy túl jelentős, de logisztikai szakember, de a közlekedések képbelevő, annyira hülye tudok lenni, hogy, hogy nem gondoltam bele, hogy nem kéne 6 lenni enni numisztikát mikrósal, ami kb. 22,5 km-es táv egyébként de azért sikerült másfél alatt megtennünk, amit, amely időszakot én nagyon sűrűn tarkítottam mindenféle kurvanyázással és egyébben, mert kurvára tud idegesíteni, amikor az emberek szarokonnak, Tehát én nem vagyok, vezetésben nem vagyok az idegbeteg típus. Én azt mondom, hogy udvariasan normálisan kell közlekedni, nem kell sietni sehova, mindenki menjen a maga útjára. Ha valaki tehet tudsz engedni, engedd el, hiszen akkor működik a rendszer de a fölösleges szuttyogáson hülyét tudok kapni, meg azon is, hogy ilyenkor 8 millió paraszt van Budapesten, és tényleg egy szoros 20 km-es út másfél óra alatt hát meg. Ez rohadtul idegesít, de persze ez nem csak az autósoknak köszönhető, hanem azoknak a ediknek, akik ez az egész forgalmat, meg a forgalmi viszonyokat, az utokat tervezik. E, igazából a vicc nem is ez, hanem a visszaút. De egy dolog, hogy beszívtuk, és kúrva lassan éltünk le, de, amikor visszafelé már 8 óra után, egy darab autón nincs az úton, és 5-9 óra után volt már bőven tényleg, hiszen ja, mert szépen Miklosson edzettem. Tehát úgy oldattuk meg, hogy a barátnőm meg barát barátnőm ott maradt, hogy majd elintezik a fedezés. Mi az edzőtársammal elmentük edzeni. Tehát mondtam, hogy ezzel nem fog kihagyni. És e, mi leedzettünk, lehagyomtuk egy lábat. Csak úgy vagy itt teljesen más gépek voltak. De erre kellett Atlas tudszok voltak elég jól le tudtuk nyomni. Annyi, hogy itt a, a, a hagép az Atlasos, az nem tudom, ki volt kopfa vagy valami, de én egy ilyen nagyon csúnya bemozulást csinált az alsó holdponton, de próbáltam nekigyomni a derekam, az, hogy ne meg, mert amúgy az a technology gép, amit mi használunk, az azért marja, mert nagy ilyen púposítás benne. Igaz, hogy pont nem jó helyen, de ne tudok olyan pozícióban menni vele, hogy, hogy gyakorlatilag a gerincem ívénél van a púp, és tökéletesen felfekszik a derek, ami nem Szóval letudtuk az edzést, a kutyák letudták a reszelést, ami ö, nagy esélye nem sikerült egyébként, mert így a haveromnak a kezébe ment a fél patron. De, ja is nem ragadtak össze, ami, ami nem túl jó jel, úgyhogy meg, meg kell próbálnunk ezt még egyszer, aztán utána beültünk az autóba, és sem haza. És elképesztő számomra az, hogy ilyen 9 óra után, amikor az úton már senki nincs, és másféron át jöttél ide, és kurvára mennél már haza, oda, de semmi itt szuttyogni, nem tudom mennyit. Tehát az emberek képesek 32-vel menni. ez nem beszarok. Ezt vidéken is tapasztalom, amikor a rákfaszára le kell menned, és mentél már 250 km, hogy a gyökerek beülnek az autóban, és én ne hiszem, hogy ott nyugalomban, meg nem sietünk. De 32-vel az autó rángat, Tehát ha egy sebességgel fokozott a főjebrakót, Túl alcsonyra fordulhat rángat az előzőbe, túlságosan pörög. A eleve kellemetlen, kis akkor őket elkezd húzni, mint a hülye. Tehát nem tudsz olyan normálisan kultúráltan közlekedni az autó. De az arra van kitalálva, hogy egy normális utazó sebességi tartományban a legnagyobb sebességi fokozatban. Tehát magyarul egy ilyen 60 km óra lenne az ideális, ami persze tiltott meg kitalálták az okosok. Városban 60-ban lehetne menni 5-ben normálisan, még rángatás nélkül. De... A baromarcolók 32-vel mennek. És ott az út, mehetnél, sietnél vissza, tele van a tököd, és 32-vel megy a faszparaszt előtted. Na ez az egyik dolog, amit egyszerűen nem tudok, nem tudok megemészteni. És nem egy ilyen hülye van, hanem sorozatban jönnek. És így mindig írjánylem ezeket az embereket, akik ennyire kurvára rájönnek, hogy 32-vel mennek haza. Lehet, hogy csak kétház nekik a távolság, és ez nem érzik. De én mindig így őszintén csodálkozom. Visszatérve a négyeg hogy a most be van pedezve. nem nagyon örült az egésznek, hogy a Gyócsó-t kergeti, mint a hülye, nagy évben az egész, úgyhogy túl nagy kurva nem lesz belőle. Ellenben a Békával, valaki, a harmadik mops, ami a haveromnál van, ő is fekete mops, a BK egyébként egy nagyon-nagyon hetek -nagyon nagy kurva, mert talán azért, mert ő el volt nyomva kiskorában, nem tudom, hogy van-e olyan köztetek, vagy biztos van, de nem tudom, hogy hányan emlékeztek-e a Békát, őt mentettük igazából, az egy mentő akció volt, mert el akarta az tenyésztő altatni azzal a dumával, hogy a kutyának hibás a lába van, idegprobléma van. És diszpláziás volt egyébként, a mai napig diszpláziás. Van ilyen, hogy valaki születéskor diszpláziás, de nagyon ritka. Más hogy én ezt teljesül látással megmondtam, pedig nem értek hozzá. Az orvos meg egy ilyen 50 ezer forint múlva mondta meg. Úgyhogy nem volt ez rossz üzlet neki, egy gyógyszerre. Viszont a béka, ő kikerült abból az elnyomott közegből, ahol fél éves koráig volt, mert eltulok, hát gondolhatod, hogy egy tenyésztő, aki a legtöbb azért, és tisztelet a kivételnek, de a legtöbb kutya tenyésztő azért elég gáz, tehát vannak akik azért így iparilag tenyésztik meg, ők már belefásulnak, ők már nem, nem érdekli őket, nem szeretik, leszarják, úgyis el leszadva. Tehát neki egy hibás kutya, ami nem fog pénzt hozni, de szenvedni kell, vele be kell oltani. Hát gondoltad, hogy lesz arra kellene, de valahova. Állítólag van, hogy francia bullog, ott áll, állandóan. És ilyen teljesen para volt a kutya, amikor meghozzánk került. Emlékszem, hogy az M0-asra mentünk ki, mert valaki kamionnal hozta föl. És akkor ilyen kutyatartóban alig tudtam kirány cigáni szegény. És hát a béka azóta, hogy normális közekbe került. Oda került a haveramoz, ott azért ő szeretetben nőtt fel hát a béka kurva rossz lett. Hát ő megpróbált ezt az elnyomott égnyét kompenzálni, és most nagyon boldog. Tehát még nálunk volt egy-két-három hétig, addig is állandóan rohangált, mint a hülye. Aztán a hammeromnál is ezt csinálja, föl kell, mit tudom én, ezt majd vele kéne igazából megbeszélnem, mert mondtam meg, hogy így már össze, hogy sztoria van, de mit tudom én, föl kell reggel 7-kor, vagy 8-kor, vagy 6 nem tudom. És onnantól kezdve, mint a hülye est, rohangál, mint a a lakásba. Általában barátságosan oda szarik a konyhába, a kimész akkor, a kiviszik akkor is szarik, a csétátatás közben is, de amikor visszahozzák, képes 5 perc múlva szarni, tehát van egy ilyen van egy másik kutyájuk, a Hubi. A Hubi egy spániel, öreg, legalábbis öregebb jóval, és amíg a nem volt jó a lába, és nem tudta az ágyra felmászni, mert természetesen próbál az ágyra felmászni, addig a Hubit használta bosszantónak, bosszantónak, bazmeg, meg, dobbantónak. Tehát a szegény Hubi jött, aludt az ágy előtt. A béka futott, nagy lendület, és hoprá, hubira, dobbantó és föl az ágyra. Ezt csinált, amíg béna volt a lába, de miután ilyen sokat mozog, a diszpázi ellenére annyira felerülsödtek az izma a gyakorlatilag tök fut. Úgy fut, mint a barom. Te szélvész, nem normális. De hogy ránézel a kutyára, így látod a kis fehér, hogy teljes mértékben te generált. Tehát tök buta a kis szeme. Látszik, hogy teljesen gyagyó, ketyós. Hát valami nagyon komoly. Ilyen sérülés lehetett neki így lelkileg. Kisebb is, mint egy normális mops, bár azóta felerősödött azt hiszem 8 kilóra, de sokáig csak 5 kiló volt. Olyan idős korban, ahol már azért illet volna tíznek lennie. De, és a feneke is ilyen kicsi látszik, hogy ott a diszpázia miatt az égházban, De ilyen kis izmos mellkasa van neki. És ilyen nagyon-nagyon rossz feje. Látszik rajta, hogy rossz gyerek ez nagyon. És elképesztő módon hiperaktív, tehát állandó arra, amit a hülye nem lehet lelőni. A nevelési kérdései azért problémás mert most nem állítom, hogy a haverom egy kutya szakértő, de abszolút nem sikerült még gyakorlatilag szobat tisztaságra se nevelni. És ennek ez a legnagyobb oka, hogy amikor egy kutyát nem elsz, akkor szerintem, bár mint mondtam, nem vagyok szakértő, azért egy-kétszer el kell picsázni. Tehát a kutya azért gyakorlatilag ez egy falka állat, meg kell vele éltetni, hogy te vagy a falka vezér és az van, amit te mondasz. Ez az egyik dolog. És ezt neki tiédett sornos kénytelen vagy fizikailag megmutatni neki a másik, hogy észérvekkel még egy csomó embernek se nagyon lehet elmondani a dolgot. Tehát egy csomó ember van, akit szerintem simán nagyon kéne verni, vagy a gyórugni, mert olyan hülye, mint a fasz, és bele kéne verni a gyökér fejébe azt, hogy olyan kéne viselkedni. Tehát ez kezdve attól a csitka, csikket eldobó, hát az olyan gyerekek, akik ö, lefestik a házak falát, mert akkor most mi izét tegelünk, vagy mi a faszam, hogy hívják, ezt nem is, is eszembe. De nekik ez a hobbijuk, hogy lefestegetnek minden, és nem érti, hogy a paraszt, hogy ez egy másnak, valakinek a tulajdona, és más tulajdonát nem baszunk össze. Mert neki nem tetszik, nem kér hogy vagy nem kérte rá, nem kérte meg téged rá, ráfess, hogy ráfes, hogy összebozda a házát, neki ez nem tetszik. Az, amit te csinálsz, ez egy parasztság, amire le kéne törni a kis szaros kélet, és földünk a picsátba. Tehát az ilyen embereket, akik például graffiti akik akik összegraffitizik a házak falát, és ezen ilyen moskot csinálnak, akik eldobálják a szemetet, szerintem ezeket észérvekkel nem lehet megmagyarázni, tehát aki nem érti magától az a mit csinálsz, a kutyának, szegénynek legalább van rá indoka, mert ő egy kutya, ő nem egy ember, elvileg egy alsóbb szintű intellektussal rendelkezik, mint az emberek, de nála nincsen más érv, el kell sajnos néha picsázni, hogy megértse, hogy te vagy a főnök, és hogy megértse, hogy mit nem szabad csinálni. Hopp egy kis Közben egy kerültem És elfélytettem lenyomni a pauszt Na mindegy, szóval Az a lényeg, hogy néha egy-két embernek is ez nagyon férne, hogy legalább félelemből betartsa azokat a normális Együttélési szabályokat Amiket muszáj lenne betartani Hiszen nem azért vannak szabályok Hogy faszparasztok azzal szórokozzanak Hogy most oda szornak mindenre Meg mindenre szornak Hiszen ezek az, a ezek a és együttélési szabályok, amit mindenkinek a nevelésétől fogva, vagy legalább a logikus gondolkodásától fogva tudnia kellene, ezek arról szólnak, hogy úgy tudjunk együtt élni, hogy ne legyenek surlodásénk egymással. Tehát mindannyiunk közös érdeke lenne, hogy ezek a szabályok működjenek, hogy a paraszt ne az utcára, és az utca tiszta legyen, hiszen a saját magával is kibaszik az idióta, az utcára szarik menekisztálós utcán kell maszkálni. Ilyen egyszerű. Nagyon elkanyarodtam a kudja témától. A békával az a probléma, hogy ő annak is örül hagyom bele. Tehát annyira boldog, hogy megszabadult onnan, és neki gondolom, benne van ez az emlék a, a fejében, hogy ott valami ezzel a tenyésztővel kurva nem is De Egyébként mert nekünk a brek is onnak számazik, és ő is olyan, hogyha ha el a kezelőtt, akkor rögtön tehát mint a fényen attól, hogy fejbe baszod. És, és a béka az, az hasonló módon így el volt nyomva valahogy, úgyhogy most nagyon boldog és bármit csinálsz fel, tehát bármi, közeledsz felé, bármi, ő, ha agyonvered, annak is erül, ez a lényeg, amit ki akartam mondani, hogy nehezen. Na, de ennek még nincs vége most az állatos témának, ezt jól megfogalmaztam, nem lesz időm ezt fogatosni, úgyhogy ezt most így, ez egy-ez egyben nyomom nektek majd. Az a helyzet, képzeljétek el, hogy találtunk egy jó képű nyulat. Na most ez a dolog úgy történt, hogy van egy fodrászat, ahol oda került egy nyúl valahogy, és ez egy olyan helyen valahol van egy kis kert, és a nyúl ott rohangál, és az abban, hogy nem valami jól bánnak a nyúllal. Tehát a magyarú parasztok, mm. jó, tény, a nyúl teljes mértékben összeszarja a kertet, így itt felmerült az az alternatív, hogy esetleg meg fogják enni, és mi úgy gondoltuk, hogy elhozzuk a nyulat. Úgyhogy most gyakorlatilag van egy kurva jó képű, szép íz most nyúlunk, ilyen szürke, de szerintem tök jól néz ki. Uh, eléggé, hát nem mondom, hogy hű de nagy, de, de rendesen óriás nyúl, tehát nem az a hatőrpen nyúl. Úgyhogy valakinek van egy, hogy valaki szeretne egy nyúlat magának, ami egyébként egy tök jó fenyúl, és még nevet, még nem adtunk neki, de majd valami kitalál a kolbász vagy traktor. Uh, tehát ha valaki szeretne nyulat, akkor feltétlenül így jön nekem az e-mail címemre, amit megfogtok találni remélhetőleg. Elég könnyen én, mert nem valószínű, hogy mi meg tudjuk tartani. De valami lesz, mert megenni biztos, hogy nem fogjuk. Nálunk egyelőre el lesz a kertben. Az van kutyaházod, be tud költözni. Biztos, hogy fosni fog a kutyáktól, de hát majd lesz valami. Úgyhogy most van egy jóképű nyúlunk. De ezen kívül egyébként ugyanerről a helyről el akartunk hozni egy jóképű macskát is. Sőt, gyakorlatilag el is hoztuk, csak vissza kellett vinni. Ma gyorsan már állítunk, hogy hétvégén nem leszünk otthon is. Nem biztos, hogy célszerű a mopszokkal egy lakásba de a mobsok ugyan baromi barátságosak és ők nem bántanák semmiképpen sem tehát a macska lehet, hogy parázik vagy hobbiból a bőrkanapén ö, nyújtogatja a kis karmát és akkor esetleg idegramat fogunk kapni úgyhogy egyelőre a macska nincs nálunk azzal nem is tudom, mi történt de én úgy tudom, hogy most biztonságban van de lehet, hogy lesz egy nagyon jóképi macska is így teljes mértékben ö, ajándékozási célból célból eladóan vagyis magyarul nem kerül semmibe, természetesen ingyen van. Ö, aztán a fenntartása az már olyan, mint az tudod, hogy megveszel a nyulat ingyen, és utána már... De, de ez nem egy vészes dolog, és egy, egy ilyen kis állat valahol szerintem az embernek a jobbik égnyét adja. Tehát, ha egy gondoskodsz valakiről, akkor kihoz belőle olyan dolgokat, ami ami lehet, hogy amúgy nem volt meg. Szerintem egyáltalán nem negatív. Erősíti a kis felelősségérzetelet. Természetesen, ha nem vagy paraszt, és aki mellesleg befogad egy nyulat, vagy egy macskát, azt ne felejtsük el, hogy tett valami jót. És én nem tudom, hogy amikor te jót teszel, vagy teszem azt szarember vagy, és neki állsz hazudozni arról, hogy mit csaltak a versenyem, tehát nem, nem tudom, hogy ezek a dolgok, ezek majd az ember élete végén, ezek hogy kerülnek a mérlegre. Lehet, hogy szarcsa számít. ugye én nem vagyok vallásos, én maximálisan ateista vagyok is materialista gondolkodású. De én azt gondolom mégis, hogy mindenki azt kapja, amit megérdemel. Tehát aki szar ember, annak szar lesz az élete is. Abban biztos vagyok. És én úgy vagyok, hogy mindig olyan dolgokat teszek, vagy legalábbis el próbálok olyan dolgokat tenni, hogy amikor az életem végén el kell számolnom magammal, akkor ne kell fejköpnöm is aláállni. és természetesen, ha te befogadsz egy állatot, megmentesz valakit, akkor, akkor majd ez számítani fog szerintem az életed végén, amikor visszagondolsz, hogy milyen életed volt. Mert csak a hülye ember arra büszke, hogy jaj, de jó, mert BMW volt, meg ennyi pénzem volt, meg ilyenek. Nem ezek a dolgok számítanak, hanem a tetteid. Azok a dolgok főleg, amiket önzetlenül tettél másokért. és azok a dolgok természetesen, amelyik pozitívak. De negatív, meg félek dolgokra, nem, nagyon, nem hiszem, hogy nagyon büszkén kell dergődni. Na! Kéne talán valami olyan benzigutat, ahol a találkozni. Kaját is már megdöglök. De hát még 72 km van vissza bajáig. Nem valami jó az, az út, nem éppen egy utópája. 90-nel bírok menni. Úgyhogy marha fasz a. Mindenesetlen egyelőre ennyi volt a mai audioblog. Ja, és köszi azoknak, akik uh, írnak erre reakciókat, mert uh, az igazából nekem meghozza a kedvemet, hogy még beszéljük hülyeséget. Ez egy kicsit nehéz, mert ha, tehát ha én termelni akarom az audioblogot, hogy minél több legyen, és nem lesz tartalmas, akkor nyilván szar lesz. Úgyhogy megpróbálok csak akkor csinálni ilyet, hogyha Történt valami érdekes, azt lehet volna esetleg érdekesen mondani. És természetesen, hogyha van időm ezt egyáltalán felmondani, mert ezt egy kutya, kutya, kutya közben szoktam megoldani. De most már annyira nagy szél van, hogy sokkal rövidebb ideig a kutyát, másrészt teljes mértékben szélzősorban a felvétel. Úgyhogy ezt most itt kocsiban úgy közben megoldom, ezzel az odautomnak egy része elmegy, a többit ezt eltelefonálgatom, meg ilyesmi. Mert egyébként már azért is utálok utazni, mert, mert bármi nullam, és már rongyán hallgattam az összes td Na Mindegy. Legközelebb majd találkozunk, sziasztok!